Imani yangu ni kwambo meshinda. Salama salimini mpenzo musikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibuni katika ule muda muafaka wa tarifa ya habari katika luha ya kisaweli uh, ya siku ya leo ambayo tunaanza kukamutasari wake. Zaidi ya heka 20 za msitu zilisha teketezo na moto uko nye vijiji virithia eneo ya eneo la rubona Tarafani mugina mkwani chibitoke na wongozi tarafani huchukua kuwa hatuwa mbali, mbali ili kupika vita hal hiyo Badia hatuwa hizo ni katika tarifa ya habari hii ya viwanja katika soko la kinindo mjini bujumbura havijakaliwa hadi leo na wafanya biyashara Kisa na mkasa kwa hayo yote ni katika tarifa ya habari hii. Mwana siyasa mkuu wa upinzani ni hakiinde kichalema. Ashinda uchaguzi nchini Zambia kwa kura nyingi ni wakati nchini Afghanistan. Wanamugambo wa, wa Taliban, Ndio, Wanamiriki Madaraka, Jaan Chihio, Tango jionia, Jumapiri. En kunnahaja Birachakana Mengin en Penz Muskidizadi, Ambataranami Hadi Tamati, Fundi Mitambo kunna Albern Duaio, Saoedi, innafu, innafu, innafu, sauti, inaf, inakufikia thema kupitia sauti yangu, jerome Hakizimana, kariboni. Karibu ni tena katika tarifa kamili ambayo tunafungulia katika sekta ya, ya uchuuzi. Bathi ya viwanja katika soko lakini ndo mjini bujumbura havijakaliwa hadi leo na wafanya biashara kutomalizika kiujenzi na vilibyo jengwa kutotumiwa ni moja ya sababu ya... Na hivyo kusababisha upungufu wa mapato katika soko hilo lakinindo kamishina wa soko hilo Jean Paul na umvukie Anafafanua kuwa wafanya biyashala wengine Waliomba viwanja hivyo ila hawakutaka kuvitumia Wakiogopa kufanya kazi kwa hasara Kutokara na ukosefu wa wateja Na hatimayo kuenda katika masoko mengine jijini bujumbura Mengi zaidi na Romwald niyo ya wivuze Baadhi ya vibanda ya soko hilo lakinindo Vimefungwa Huku vingine vikiendeshe wa biyashara, vili kwa vyuma vipata vio miasaba hamsini, vina tumiwa kwa shuri ya biyashara ni kati ya miambili na miatatu. Hayo na jiri wakati vibanda vili kwa matofali ya kuchoma, hutumiwa kwa hasrimia tisini kwa viwanja miamoja hamsini. Mbali na hapo tumepitia katika upande wa wafanya biyashara wanaoza zao kwa kuzitandaza chini. Hapo baadhi ya nafase zilikuwa wazi huku nyingine zikijaa wauzaji Kiongozi wa soko hilo anasema kuwa baadhi ya wafanya biyashara waliu kuwa wameomba kufanyia kazi katika maduka hayo hawakulithia kutumikia soko ni humo. Kufuatia ukosefu wa wateja. Uwaliamua kwenda kutumikia katika masoko mengine hali inayo punguza mapato katika soko hilo. Ama kuhusu vibanda bilivyo wazi, John Poron hahumvukie anasima kuwa uanatowa tarifa kwa uongozi wa jiji kwa ajili ya kuvitua kwa watu wengine kwa madhumoni ya kuvitumia kwa shuhuli husika. Soko rakinindo ni moja mama soko ya gigi la bujumbura ya karabatiwa na kufunguliwa rasmi juni mwaka lafumili kuminanane kutoka sekta ya uchuuzi kuendelea tarifa ya habari hii katika sekta ya afya ni kwamba kumeanzishwa jumatano hui uh, kampeni ya uchunguzi na matibabu ya ishara za kwanza za kansa ya kizazi katika hospitali ya kibumbu mkwani mwaro baadhi ya wanawake ambao walipatikana katika hospitali hiyo. Wanasema wanataka kujua haliawe ya afya taktali Ezekielin Zuonsaba mganga mkuu mkwani mwaro. Anasema kuwa wasichana na wanawake wanaohusika na uchunguzi huo ni wale wa umri wa mwaka uliopita kati ya na mitano na mwaka 50 habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Mwaro roha ndikulio tukiendelea katika sekta ya mazingira zaidi ya heka 20 za misitu zilishateketezwa na moto kwenye vijiji viwili vya eneo la Lubona tarafa ya Mugina mkoani Chibitoke kiongozi wa tarafa hiyo Jilienne ndayihaya yaeleza kuwa hatua mbalimbali zilichukuliwa ili kupiga vita hali hiyo kama vile Wamuzi wa kupiga marufuku taftaji wa mkaa na watu wanaochoma imea kwenye shamba, kwenye mashamba yao. Ambazo mara nyingi ni asili ya moto kwa vichaka anabainisha kuwa. Walio misitu hiyo hivi karibuni wanajulikana lakini tayari wako mbioni. Tarajifa uh, mengi zaidi na jama hivya ne genda kumana. Wiki mbili zinamarizika vijiji za kilinzi na rubona vinafizopatika na tarafa la mugina mukwani chibitoke vikiafilika zaidi kisa na mukasa ni heka zaidi ya ishirini zirizo na moto unao jitokeza musimu wakiangazi. Duru kutoka kwa wakazi wa mutawa rubona za famisha kwamba misitu hiyo inateketezwa na wafugaji katika madumoni ya gutafutarishe ya mifugo wao. Katibu tarafa. Na mugina anaeleza kwamba misitu hiyo huwa ikiteketea kutokana na muenendo wawakulima wanaochoma majani ya kirimo kando na misitu pamoja na wale wenjenia ya utafutaji wa mukaa. Bijeoziani ndei haya anaeleza kwamba katika tafa anaoongoza wamechukua hatua za kusitisha vitendo hivyo vya wakorima ili misito isiendelee kuteketea tarafani homo Aida kiongozi huyo anaeleza kwamba walio teketeza misitu hiyo yenye umbali wa heka zaidi ya 20 walitambulika wakiwani wakazi wa mtawa walibona na baada ya kutamboa kwamba wanatafutwa na taasisi za usalama waliweza kutimua. Mavumbi na kwa sasa hawajuikani Wapi walipo Aida kiongozi huyo anatuliza Nyoyo laia anawongoza Kwamba walifu hao Watatafutiwa ili wafikishwe Mahakamani sheria ichukue Mukondo wake Katika mkutano wakamati za usalama Urioendesho siku zilizopita Na gavana wa mkua chibitoki Kalem Bizoza Aliwatadarisha laia ambao huwa Wakijiusisha na vitendo hizi Za kuchoma misitu kwamba wat had hij kuringana na Sharia? Habari zaki mataifa. Tukimuliki ya na ugeni ni kuamba inchi Zambia. Haka inde hichalema ya uchaguzi kwa kura nyingi. mwanasiasa mkuu mkua upinzani chini Zambia. Haka inde hichilema wa umri wa miaka msinatisa. Hameibuka hame mshindi wa uchaguzi ulio Agosti tarehe kuminambiri. Vithi ya raisi anaye maliza mdawake Edgar Lungu. Tume ya uchaguzi imetangaza mapema jumatatu hii. Hame shinda mpinzani waki raisi alie madarakani Edgar Lungu kwa kupata kura milioni mbili Zisawa nakula milioni moja zaidi ya alizo zipata raisi ya madarakani ni ushindi uliwoshilekewa sana. Ilikuwa ni mara ya tatu bwana hichilema kumenya na katika uchaguzi wa uraisi na buwana rungu. Munamo mwakelfumbiri na kumina sita alipoteza kura ni ya elfu tu. Na katika nchini uh, afghanistan ni kwamba Jiji Kabul ambaro ni... Uh, makao makuu ya nchi hiyo ya Afghanistan liko chini ya ulinzi ya wanamgambo wa taliba na baadhi ya wageni kuhama nchi wanamgambo wa taliba walingia Kabul Jumapili hii baada ya kampeni ya kijeshi ya kasi ya kushangaza waliteka ikuru ya raisi Raisi wa Afghanistan Ashraf Gani ameondoka nchini nchini hiyo akiwa mahali ambapo hapa jafahamika hadi wana wa diplomatia na na, ra, uh, na raia wengine wa kigeni. Wana wanahamishwa kutoka kabulu haraka kulingana na gazeti la radio la kimataifa RFE wanakabiliwa na kuzorota kwa kasi sana kwa hali ya usalama nchini Afghanistan Mamlaka ya Ufaransa wameamua kuhamishia ubalozi wawo kwenye uwanja wandege wa Kabul ambao hata hizyo unabaki kifanya kazi na inafanya kazi haswa katika uhamishaji wa kikundi charaia wa Ufaransa ambao bado wako chini, chini Afghanistan. Hadi leo, mpenzi musikilizaji isi na raziada, isipokuwa kukushukruni. Shukrani pia kwa Albert Nduwayo, alia nisaidia ili sauti yangu ikufikie papote pale ulipo. Tarifa ya habari hii ili wafikia kupitia sauti yangu Jerome Hakizimana kwa herini.